Vårby södra Stockholm, 24 mars 2015. Två unga män åker i en bil när de plötsligt blir beskjutna. 19-åriga Marley träffas av ett skott i huvudet och dör. Två personer grips misstänkta för mordet- men släpps i brist på bevis. Och då berättar de för mig att- ja, vi kommer tyvärr inte längre i den här utredningen. Fallet är att av flera mord med skjutvapen- som skett de senaste åren där ingen har blivit dömd. Ska ni sluta- Sära, försöka efter tio månader. Är min sons liv inte ens värt ett år för er, utan bara tio månader? Och hos landets kalla fallgrupper börjar brutala mord som det som drabbade Mali samlas på hög. Många av de här gängskjutningarna, de kommer nog inte jobba med överhuvudtaget. Peter Krim, idag om mordet på Mali och den nya sortens kalla fall. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén. Ja, för Petri Krims lyssnare och personer intresserade av samhällsfrågor eller krimjournalistik i allmänhet så går det inte att komma ifrån att antalet skjutningar har ju bara fortsatt öka och öka. Så är det ju om man ser det i ett långt perspektiv. På 90-talet då var de här morden med skjutvapen, de var rätt ovanliga. Det handlade om en handfull varje år. Nu på senare tid så har det blivit en allt större andel av det dödliga våldet. Det är uppe i runt 40 fall per år mord med skjutvapen, ofta i kriminella miljöer. Och hur många skjutningar hur många är det som faktiskt dör? Ja men om vi tar till exempel statistiken hittills i år, då har det varit ungefär 120 skjutningar drygt 30 personer har skadats och närmare 20 har dött, till följd av skjutningar rätt många av dem i Stockholmsområdet Ja, senast bara här i helgen så läste vi om en skjutning i Sätra i södra Stockholm där en person dog och en person är allvarligt skadad. Och även om man kanske ser en liten förändring i år jämfört med förra året, att det är några färre i år hittills, så är det ju på tok på tok för många. Det här dominerar ju också samhällsdebatten, den politiska debatten. Det har pratats väldigt mycket om regeringens 34-punktsprogram, att det inte räcker till och så vidare. Vi ska inte gå in så mycket på de politiska åtgärderna för att förebygga och komma åt det här utan däremot vad som händer när de här fallen –förblir olösta och landar hos polisens kallafallgrupper. Ja, för det ska handla om kalla fall. Och sedan drygt tio år tillbaka så blir ju inga mord preskriberade– –utan de hamnar hos kalla i de polisregioner som det finns. Och varför tog man det här beslutet att inte preskribera något mord? Men tidigare så, när det hade gått 25 år, då blev eh, mord preskriberade. Men... Det här skulle ju innebära till exempel att Palmemordet som skedde i februari 1986, att det skulle bli preskriberat, alltså ett statsministermord. Och det ville man helt enkelt ändra på. Så därför gjorde man den här lagändringen. Den trädde i kraft för 11 år sedan ganska precis. Mm. Och eh, mord som skett från mitten av 80-talet blir helt enkelt inte preskriberade längre. Inte heller grovt folkrättsbrott, folkmord eller terroristbrott blir längre preskriberade. Vi kommer också titta på vad det är med den här typen av kalla fall som fångar folks uppmärksamhet så pass mycket som det gör. Både i journalistiken och dokumentärer men också i litteraturen. Och så ska vi titta lite på de olika tekniker som faktiskt finns för att försöka lösa kalla fall. Men vi ska börja det här avsnittet med vad det verkligen handlar mm. om. För du har träffat en mamma som har drabbats av det här brutala våldet. Jag har mött Marita som är mamma till Mali. Hon bor i Stockholm. Ja, jag var hemma var kväll. Jag var sjuk. Hon är hemma sjuk kvällen den 23 mars 2015- medan Mali och sin farmor i Vårberg. Egentligen skulle han ha kommit hem till första vid åtta på kvällen- men han blev kvar i Vårberg med några vänner. Så fick jag liksom riktigt tag på honom. Han var så upptagen med någonting. och Jag skrev och jag bara, hallå, kommer du hem eller? Och han verkade så stressad och ringde mig och sa att han liksom, kommer, han kommer, han kommer- Mali är ju 19 år här och Marita berättade att hon litar på att han klarar sig själv. Men hon blir ju mer och mer orolig när klockan blir allt senare. Och Mali ska till skolan dagen efter. Svarade inte och jag bara men hallå, här, vad är det som händer? Varför kommer du inte hem för? Då svarade han typ så här, jag, jag vaknar, oroar dig inte. Ja och sen så somnade jag till. Och eh, vaknade av telefonen ringde kanske 10-20 minuter senare. Och då var det hans pappa som ringde och sa... Han var vad gör du? Jag bara, jag sover. Han bara, ehm, okej. Okay. Ja, han bara, du får vakna. Jag bara, varför det? Han var för vår son har blivit skjuten. En 19-årig man skottskadades allvarligt i natt i Vårby by Huddinge. 19-åringen fördes till Karolinska i Huddinge av en kompis och det var sjukhuset som larmade polisen. Polisen vill inte berätta vad som ligger bakom skjutningen men har ännu inte gripit någon misstänkt för det här. Förhör ska hållas idag och man ska också göra en teknisk undersökning av platsen där skjutningen inträffade. Vart, vart vad då? Vad har hänt? Vart han, vart han blev skjuten? Vart? Och jag tänkte liksom i benet eller armen eller något. Um, och då svarar han att han hade blivit skjuten i huvudet. Marita åker först till Huddinge sjukhus- men där får hon reda på att Malia har flugits till Karolinska i Solna för att opereras. Han opereras under natten och sen får familjen se honom. Mali är uppkopplad till en respirator vid Medicinska intensivvårdsavdelningen- och han är okontaktbar. Läkaren kallade in mig på något samtal. Då sa han så här, ja det ser inte bra ut- och jag bara, vad menar du? Det ser inte bra ut. Han andas ju liksom. Vad då att Det ser inte bra ut. Och då sa han, ja fast han blev skjuten i, i bakhuvudet- av en kul av ett automatvapen och det ser liksom inte bra ut. Och på morgonen så börjar Marita ringa till familj och vänner. Ja, även om jag liksom inte vill inse det så tror jag att jag förstod. Alltså jag förstod ju också även när jag satt man om att han liksom redan var borta på något vis. Så jag tänkte att folk måste komma och säga liksom ett sista avsked. Så det kom massor med folk under dagen. Det bara droppade in. Det kom hundratals människor. det var inte tvungen att ta in väktare för att det var så mycket folk. Och samtidigt som alla besökarna kommer förbi sjukhuset- så tar läkarna familjen åt sidan. Och då berättar de att de har utfört en mängd tester på Mali- och att de inte registrerar någon hjärnaktivitet. Man alltså hjärndöd- och de kommer att stänga av respiratorn. Sen så- det var ju som sagt jättemycket folk- och då bad jag bara läkarna- att jag skulle få vara själv med honom- en stund innan- utan människor. Och så- satt jag där med honom- och pratade med honom lite- och sådär- och sen så sa jag till sjuksköterskan så att jag ville vara med- när de stängde av respiratorn. Men hon sa att eh, det kan bli väldigt jobbigt- för att kroppen beter sig på ett speciellt sätt- när respiratorn stängs av. Så att hon sa att hon tyckte inte att jag skulle vara med. Så jag var inte det. Eh, och sen så när jag kom tillbaks- in i rummet när de hade liksom stängt av den så hade de ju gjort så fint fint liksom med lakan och lagt honom så fint och tänt ljus och så där. Ja, och sen så gick väl folk in och tog så här ett sånt typ av avsked. Och vi åkte hem, eller jag åkte hem, mina kompisar följde med mig och så lämnade jag honom där. När jag pratade med Marita om det här så beskriver hon både dagarna och, och veckan efter det här, allt som ett litet tecken. Liksom. Att hon berättade att hon minns stora delar väldigt fragmentariskt och under tiden på sjukhuset så var det som ett konstant liksom ringande ljud i, i huvudet. Och när vi kommer till utredningsdelen så säger hon att hon kommer liksom inte ihåg om det var några dagar efter eller om det var några veckor efter. Men hon blir kallad till förhör i alla fall. Men Malu var ju som sagt 19 och han hade ju ett eget liv som jag inte hade fullständig koll på. Han hade ju egna vänner och jag må fråga väl kanske mig om han hade några liksom fiender eller ovänner och jag så nej det, jag vet liksom inte. Och om du har lyssnat på Peter Krim under våren så har vi ju faktiskt väldigt kort och berört mordet på Marle tidigare. För de som polisen misstänker ligger bakom det här är faktiskt medlemmar i Vårbynadsverket. Men att det är Mali som blir skjuten, det är lite oväntat. Han har själv ingen kriminell historia och polisen ser inte heller Mali som måltavlan. Utan det är förmodligen killen som sitter bredvid honom i bilen. Vi har ju flera avsnitt om Vårbynätverket och där har vi berättat om ledaren. En man i 30-årsåldern som vi har valt att kalla Harun och som med hjälp av material från den krypterade tjänsten Encrochet har åtalat misstänkt för inblandning i flera grova brott. Till exempel kidnappningen av en känd svensk artist i april förra året. Men även planering av sprängningar och mordförsök. Sen finns det en annan person som också kopplas till vår nätverket Det är en man som vi har valt att kalla för... Fotbollsspelaren. Han är 25 års ålder idag och var en lovande fotbollsspelare på ungdomslandslagsnivå före han fick en skada. Han är också åtalad i det här stora mm. vårbymålet och även för i kidnappningen av artisten. Och De här två personerna de blir i början av juni 2015, alltså drygt två månader efter mordet på Marley, då blir de misstänkta och häktade för bordet. Som vi varit inne på så har ju mord med skjutvapen tyvärr blivit allt vanligare i Sverige. Det är inte det vanligaste sättet att ta livet av någon men däremot så får man ju lite känslor av det när man läser vad som skrivs. Ja för senaste åren så har totala antalet fall av dödligt våld har legat på drygt 100 personer per år. Det är en ökning jämförelse med för tio år sedan och ungefär 40 av dem rör just mord med skjutvapen- oftast då i kriminella miljöer. De som drabbas av det här- de som blir alltså hjälskjutna- det är ofta män. De är ofta relativt unga- precis mm. som Mali var. Och många av de här morden- är det svårt för polisen- att klara upp. Vi kan ju också säga att under 90-talet- mm. det är klart att- eh, kriminella gäng hade hjälvaran då också- eller personer som fanns i kriminella miljöer. Men då pratade vi en handfull per år. Nu är det upp i 40, så det är ju rätt många fler. Och hur ser liksom uppklaringsfrekvensen ut då? Vi får se om det här kommer att ändras med hjälp av att polisen har fått tag på eh, kommunikation från krypterade tjänster. Det finns väl en liten känsla av att det kanske har blivit en något högre uppklaring. Det får vi se. Man har ju lyckats stoppa väldigt många i alla fall. Ja, men precis. Generellt sett så är svensk poliser rätt bra på att klara upp dödligt våld. Åtta eller nio av tio fall blir oftast uppklarade. Men bryter man ut och kollar på de här morden med skjutvapen, då ser det betydligt sämre ut. För några år sedan så handlade det om kanske ett eller två av tio som blev uppklarade. Det var mm. rätt många utredningar som blev lagda på hög, helt enkelt. Utan att någon blev åtalad. Att ha en så låg uppklarningsfrekvens- det skapar ju kanske en känsla av strafffrihet- för de här unga killarna. Att de tänker att ja men, om en av tio åker fast- ja men då är det inte så stor risk längre. Det finns ju en viss risk för att personer tänker så. Mm. Sen är ju mord relativt sett- Ovanligt. Drygt hundra fall per år. Om man pratar bedrägerier så pratar vi hundratusentals fall per år. Men däremot så får ju mord en mycket större påverkan både på de som är i den allra närmaste kretsen och drabbas. Mm. Men såklart också på trygghet i stort. Vad säger de ett rättsväsende om man inte klarar av att lösa mm. de här morden och faktiskt döma en gärningsperson? Men idag ska vi titta närmare på kalafall. Och väldigt många nya kalafall är ju den här typen av skjutningar. Hur ser det ut ute i landet? Vad har de för typer av mord i kalafallgrupperna? Vi har ju ringt runt till de olika kallafallgrupperna där det finns i de sju polisregionerna. Ofta så är ju skjutningarna koncentrerade till storstadsområdena, det vill säga Stockholm, väster Göteborg ligger och syd Malmö ligger. I Stockholm så handlar det om drygt 30 fall de senaste tio åren som man har fått som kalla fall på sitt bord mord med skjutvapen. I region Syd så är det drygt 20 under ungefär samma period. Och samma sak i region väst. Mm. Ett 20-tal under de här senaste åren. Det skjuts ju i andra delar av landet också- men det är ju inte alls i samma utsträckning som i storstäderna. Nej, när vi har pratat med kalla fallgrupperna där- eller de utredare som har de så kallade kalla fallen, då handlar det om en, något enstaka i varje region. Därmed är det inte sagt att de löser varenda- Mord med skjutvapen som sker i deras region men det kanske inte formellt har lämnats över till Kalla Fallen. För att man ska göra det så måste man ha utrett alla lösa trådar helt enkelt. Det låter ju som att de har fått en helt ny typ av belastning i kalafallgrupperna. Ja, för kalafallgrupperna så har ju morden med skjutvapen inneburit en ökning av ärenden på senare tid. Men de har ju också många andra typer av mord på sina bord. Det är ju självklart brott i kriminella miljöer men inte absolut inte övervägande utan det, det är liksom ganska blandat. Det här är Anders Eriksson som jobbar med Kalla Fall i polisregion väst i Göteborg. Nå någonstans i början av 2000-talet och, och framåt så ökar ju så att säga markant brott i eh, kriminella miljöer. Det börjar väl i, i, i MC-miljön och, och, och ju, ju, ju närmare dagens datum vi kommer, desto, desto mer kommer ju de här gängskjutningarna och de här territoriella kriminella nätverken, kommer ju de in som aktörer. Flera av de som faller offer för skjutvapenvåldet, de är ju kanske tidigare dömda, men det finns också de som är helt ostraffade. Det kan handla om... Exempelvis felrek där det visar sig att en person varit lik någon annan till utseende. Det finns det exempel på. Eller att skjutningen har skett öppet i offentligheten så att människor som inte har med en kriminell konflikt att göra, inte heller umgås med kriminella råkar komma i skottlinjen. Oavsett vilket så har ju morden med skjutvapen som landar hos kalla fallgrupperna blivit allt fler enligt Anders Eriksson. Nu i nutiden som kommer in, exempelvis har jag ju eller tar vi emot nu en handfull lärare från, från Storgöteborg eh, under våren här och det är bara det är bara, så, att säga, så den, den här den här kommer ju liksom, det, det kommer ju utgöra en mycket mycket högre procentandel nu och framåt. Som vi var inne på, de här fallen är ju svårlösta enligt polis och åklagare. Det är ju också anledningen till att de hamnar hos kalla fall. Och det handlar ju både om att det kan vara svårt att få tag på teknisk bevisning- som att hitta ett skjutvapen direkt om inte skytten grips på brottsplatsen. Men också om att det finns en tystnadskultur, helt enkelt. I Malis fall till exempel så berättar ju hon att kompisar till Mali- och människor som hon känner har berättat saker om vad som har hänt för henne. Så hon berättade för polisen- men sen när då den här personen ombeds komma till polisen och berätta själv eller ställa upp och vittna så, så vågar man inte göra det. Det är ju en enorm risk för en, en ung person att ta. Och Marlins mamma Marita är ju absolut inte ensam om att har varit med om det här. Jag har varit i kontakt med flera andra anhöriga till personer som har blivit mördade som också har fått höra på omvägar- Både fått eventuella gärningspersoner namngivna eller fått höra olika typer av detaljer om exempelvis konflikter eller bråk. Men när de sedan tipsar polisen om de här personerna som pratar om det, då vill de personerna inte berätta för polisen eller rättsväsendet helt enkelt. Och det här med, med en tystnadskultur, det har vi pratat om många gånger tidigare i avsnitt av Petri Krim- men frågan är ju då om de här senaste tidens knäckta krypteringstjänster. Alltså vi pratar Encrochat, Sky och Einom som vi pratade om i senaste avsnittet. Där polisen har fått del av förmodat då kriminella personers kommunikation. Om det kommer att leda till att man kommer framåt i de här gamla fallen? Hos kalla fallgrupperna så finns det ju många mord med skjutvapen som har skett i relativt närtid. Det kan handla om två, tre år gamla ärenden. Och det är ju inte omöjligt att man i diskussioner om brott... Även pratar om gamla mord. Vi har ju sett det i bland annat kidnappningsmålet som vi har tagit upp. Där nämns det i en kort passus ett mord som skedde på nyårsafton 2019. Det som vi har sett i den förundersökningen är ju inte tillräckligt mycket Nej. för att kanske komma vidare i just den mordutredningen. Däremot så när vi har ringt runt i kalla fallgrupperna så har det faktiskt kommit signaler om att Jo, men det finns material som vi behöver jobba vidare med- i de här krypterade tjänsterna. Kommunikation om gamla mord på några år gamla mordfall. Det ska bli spännande att följa och se vad som kommer att bli av det, helt enkelt. Tyvärr så kanske inte det här berör Malis fall. Det är från 2015, ligger ganska långt bak i tiden- men vi ska tillbaka till den utredningen och vad som hände sen. Ja, och sen så fick jag väl reda på när de fick något litet genombrott. Malis mamma Marita igen. De häktade två personer efter några månader. Och då var jag också helt säker på att, um, att de skulle bli fällda. Men helt plötsligt blev de släppta. Så fotbollsspelaren han släpps drygt en månad efter att han har häktat- medan Harun då sitter kvar i häkten, men det är för ett annat brott. Och tio månader efter att utredningen startat- så kallas Marita in på ett möte med åklagare och polis. Då tänkte jag att de skulle berätta någonting- så här, att de har fått igenom brott och nu ska vi liksom, För det var något ganska stort möte. Och då berättar de för mig att... Ja, vi kommer tyvärr inte längre i den här utredningen- ehm. Så vi kommer och lägga ner den. Och då hade det gått tio månader. Och jag var helt chockad faktiskt. Helt chockad. Jag tänkte så här, vänta. Ska ni sluta så här, försöka efter tio månader? i min sons liv är inte ens värt ett år för er- utan bara tio månader- Marita har inte fått reda på egentligen hur det gick utredningen eller vad de har kommit fram till. Det är ju sekretess på det. Det råder förundersökningssekretess eftersom det här inte är uppklarat. Vi har ju också sökt både åklagare och utredare som jobbade med den här utredningen då det begav sig. Och de är ju också väldigt förtegna. Åklagaren säger att han minns det som att de jobbade väldigt mycket med den här utredningen men att det helt enkelt tog... Stopp. Och de här två personerna som du nämnde, som satt häktade, de blev ju också släppta efter ett tag. De blev inte åtalade för mordet. Och apropå förundersökningssekretessen, den gäller ju gentemot alla. Tyvärr du också mot anhöriga som kanske inte kan få full insyn och definitivt mot oss journalister. När ett åtal blir väckt då kan man ju få ta del av otroligt mycket material, tusentals sidor. I det här fallet så får vi ju inte del av någonting förutom det som då hamnar hos domstol i form av häktningsframställan Och där står ju i princip bara misstanken och om personen blir häktad eller inte. Och så kan man se att de senare blir släppta. Men särskilt mycket om själva utredningen i sig, det är det rätt svårt att få reda på någonting om. Så efter att det läggs ner så räknas mordet på Mali som ett kallt fall, som många skjutningar de senaste åren. Och kalla fall, eller cold cases som det också kallas, det har ju en förmåga att fånga både läsare men även tittare. Du har också träffat en person som är väldigt engagerad i den här typen av historier. Ja, hon är det. Tina Fränstedt är tidigare krimreporter och numera författare. Hon tror att det här stora allmänintresset för den här typen av fall det grundar sig i att det finns liksom en spänning i att följa processen, att följa utredningen. Jag är helt säker på att det är tillgängligheten som ligger bakom det. För att du kan liksom vara, det finns otroligt många privatdetektiver i allmänheten. Men nu så kan du ju på ett helt annat sätt följa fall på nätet. Och med sådana här um, sajter som flashback som bara har vuxit, där kan man ju liksom få information där kan ett vittne som kanske aldrig har pratat ens med polisen här, plötsligt lägga ut någonting. Vi ska ju säga att det finns en problematik med, med flashback. Så är det ju. Det blir ju otroligt mycket spekulationer där. Det kan ju ibland bli uppemot hundratals eller tusentals sidor och avhandlas ju också faktiskt en del oväsentligheter relativt ofta om misstänkta gärningspersoners ursprung till exempel. Mm. Och som sagt, risk för att falska rykten sprids. Men den gamla skolans alla fall, de skiljer sig ju rätt mycket från Malis fall. Det var ju ofta komplicerade historier med mycket mystik och man hade inga misstänkta och man, det var så mycket detaljer och teorier som man fastnade vid. Det kanske inte fanns några uppenbara kriminella konflikter. Bara för att nämna några exempel. Nu är det här löst, men dubbelmordet i Linköping mm. till exempel. Där fanns det ju ingen rak koppling överhuvudtaget mellan offren och gärningspersonen som nu har dömts. Eh, vi kan ta ett annat, också väldigt känt exempel som fortfarande är ouppklarat. Mordet på Olof statsministern. Ja. Frågan är vad som hände där, även om det då enligt och klagaren i det fallet finns en man som vi inte kommer runt. Nej. Som vi har hört många gånger. Sen finns det ju andra ärenden. Till exempel i Göteborg en kvinna som hittades död på en kyrkogård på 90-talet. Också ett stort mysterium. Och sen Da Costa i Stockholm- mm styckmordet på en prostituerad kvinna. Det fallet är ju så pass gammalt- så att det har ju faktiskt blivit preskriberat. Det mm. skedde 84. Men de här andra som jag har räknat upp- är ju opreskriberade. Och de blir ju liksom en del- av det gemensamma medvetandet på något sätt. Det är historier som man återkommer till- gång på gång. Tidningarna tar upp dem, det görs dokumentärer. Och det är ju det här med de här detaljerna- och frågetecknen som Tina tror- gör att de lever kvar. En annan sak som jag tror också- att Man blir så engagerad i också de här detaljerna som finns i gamla mor som lever kvar år efter år efter år och som publiceras i tidningen och så är det den här bilden på cykeln som ligger slängd. Varför låg den där? Leran som hittas på ett cykeldäck. Var kommer den ifrån? Varför hittar man inte den? Det måste komma någonstans ifrån. Man ser ju framför sig en stor tavla med massa trådar och man ska sammanfoga personer och platser och kluriga spanare som hittar någon detalj och, och går vidare. Och inom kalla fall så brukar man säga att det finns två tydliga vägar framåt för de här ärendena. Det ena är forensiska, utvecklingen med DNA. Det räcker att du går genom ett rum så har du lämnat så många spår efter dig. Liksom. För 20 år sedan var det ju omöjligt. Ja. Och det andra är eh, vänskapsband, alltså lojaliteter som ändras över tid. Eh, så att om du och jag är bästa kompisar du har, sett att jag har du, du vet att jag var inte hemma den där kvällen när det här mordet skedde. Så kanske du täcker upp för mig första året och sen ja, de följande åren så glider vi ifrån varandra. Sen efter 15 år kanske inte du känner lika mycket men jag måste skydda Tina från det här för att du har gått vidare och du börjar kanske känna sig varför ska jag, liksom, varför ska han eller hon komma undan. Och då har du liksom förändrat din lojalitet och då kanske du tar och ringer det samtalet till polisen. Men Malis fall, det är ju en del av en, en ny våg som vi kan kalla det. En typ av fall som ställer helt andra krav på utredarna än de här gamla fallen. Jag är inte säker på att de poliser som sitter med de här fallen nu och de här lite äldre fallen, riktiga kalla fallen om man säger så, där man eh, en kvinna eller man oförklarligt har blivit mördad en, en, en sommarnatt. Eh, det är inte säkert att de poliserna är li, liksom, bäst lämpade att också utreda gäng- Relaterade brott. Det är en annan typ av brottslighet på något sätt eh, och som man kanske måste inrätta något, ja, kanske två olika typer av kalla fallgrupper tänker jag. Men Tina beskriver ju också att vara på kalla fall är lite av ett hedersuppdrag. Det är ofta ja, men skickliga utredare som sätts där. Jag har varit i kontakt med rätt många av de här kallafallutredarna, och bilden man får är ju att det ändå är kompetenta personer. Sen är det ju också så att de här kallafallgrupperna är ju inte alltid så fredade att sitta med sina vad man ser framför sig då, pappkartonger och pärmar Nej. och bläddrar i gamla utredningar utan de blir ju inryckta i diverse olika utredningar gällande allvarlig brottslighet och kan ha rätt bra koll på konflikter i till exempel västerort i Stockholm eller södra delarna av Stockholm just för att de har varit inne och jobbat i ett sånt ärende där det har varit nödvändigt att läsa in sig och backtracka okej, okay, nu sker den här skjutningen där en person dog, men innan dess har det varit en sprängning, ett mordförsök och tio andra grejer som man misstänker hör ihop med det här. Så de kan ta med sig den erfarenheten in i kalla fall igen. Ja, men det mesta sker ju i någon form av kontext mm. helt enkelt. Man behöver ta del av den kontexten för att vara en Bra utredare. Ja. Om vi går tillbaka till de anhöriga. För även om vissa anhöriga till ett offer i ett kallt fall kan gå vidare och bara acceptera att man inte får någon lösning, så drivs ju ofta som anhöriga av ett behov att få de här pusselbitarna för att förstå vad som har hänt. Det finns en stark önskan om att de ska bli klaras upp just på grund av att det, som många beskriver det är det här också att alla andra går vidare med vi kvar där det hände vi vill veta var, hur var de sista minuterna i vår syster eller brors liv och hämnden, att någon ska, ska lida för det som har hänt, det anser ju Tina Fränstedt inte vara så dominerande. Utan det handlar om det här med klarhet. Man kan tro att den här hämnden, liksom att man vill att rätt person ska åka dit. Och det finns ju en del som drivs av det också. Men det är förvånansvärt få, tycker jag, som drivs av det. Man får en förklaring, men vem det egentligen var spelar faktiskt mindre... Roll och att de får ett långt straff spelar inte heller någon större roll. Utan det viktigaste är faktiskt, ja men då vet vi, då kan vi gå vidare. Då är det inte den där grannen som alla har misstänkt i slutet på gatan. Eller barndomsvännen eller svart sjuk i före detta pojkvännen. Liksom målats ut på, på flashback som, som misstänkt. När jag pratade med Marita, Malis mamma, så kände hon i början att hon ville liksom ha hem för att Mali mördades. Men hon släppte det där ganska fort. Det går inte att leva med den typen av gift i sitt huvud och må bra. Men nu har de liksom tagit sig vidare på något sätt. Även om Malis död alltid kommer att finnas med. henne. Alltså jag lever ju hela tiden på något vis i skuggan av det här. Och jag kan inte. Jag, jag måste liksom hitta ett sätt att eh, överleva på. Nu så känner jag väl, så här, och jag har gjort det ganska länge att för min egen del, hur jag lever och hur jag ska överleva så, så spelar det faktiskt ingen roll. För även om någon skulle bedömd så finns det ju inget straff som jag skulle känna så, åh ah, men Gud var rättvist nu att det är så skår och det finns ingen, ingen, inget straff som skulle vara rättvist nog för att mitt enda barn har blivit mördad. Och de här morden, de är ju viktiga att lösa av många anledningar. Det handlar ju dels om att till exempel Marita är en av alla anhöriga som behöver få ett svar och veta vad, vad var det som hände egentligen. Det handlar ju också om att åtal och döma de som ligger bakom. Sen kan man ju också se det som att man behöver stoppa. Våldsspiraler Inte alla men en del skjutningar Tror man ju sedan leder vidare Till nya våldsbrott Och det här är ju jätteviktigt Att få stopp på Dessutom handlar det ju i slutändan Om förtroendet för rättsväsendet Och kanske också samhället i stort mm. Vad gör det med förtroendet För polis, åklagare Rättsväsende Om en mördare går fri Malis fall lämnades formellt över till kalla fall för drygt ett år sedan och det har inte hänt något i utredningen riktigt. De har många fall på kalla fall i Stockholm men säger att de såklart kommer läsa in sig på det här så småningom. I storstadsregionerna så har man ju runt 70 mord med skjutvapen de senaste 10 åren som har landat hos kalla fallgrupperna och så finns det ytterligare några i landets övriga regioner. I Malis fall, vi får se vad som händer när utredarna väl läser in sig på det här Men tyvärr så talar ju statistiken emot att det här kommer då att bli uppklarat Och när man pratar med kalla fallutredare mm. så kan man ju ibland ana en viss uppgivenhet kring de här fallen Mord med skjutvapen Anders Eriksson i Polisregion Väst igen Många av de här gängskjutningarna, speciellt exempelvis här i Region Väst De kommer nog inte jobba med överhuvudtaget om det nu inte kommer in exempelvis tips utifrån eller i de märnader det finns så att säga såklart på, på bevakningslistan så säga, konkreta uppgifter att göra Utöver de som Region Väst redan har på sitt bord så är det fler fall på väg att lämnas över. Och kravet när de ska ta emot en utredning från ett lokalt polisområde det är att dels att man ska ha kommit så långt som det går att komma i nuläget. Det ska mm. inte finnas några lösa trådar. Och dels att utredarna har gjort en tydlig sammanfattning av ärendet som innehåller ja, en sammanfattning av mordet, utredningen, vad man har samlat in för, exempelvis tekniska bevis, vilka personer det har hållits förhör med. De har ju att arbeta med ärendet och det är viktigt att de skriver och dokumenterar allt man har gjort. Om vi kommer att ta det utan att få någon riktig avrapportering eller sammanfattning då, då, ja, då, då blir det ett, ett ärende tunnas ut. Det, det blir massa information som inte kommer oss till, till del. Så, att säga. Och så blir det ju sämre förutsättningar för att gå vidare med ärendet. Och utöver sammanfattningen så vill kalla gruppen också ha en slags bevakningslista. Mm. Och bevakningslistan ska ju innehålla förslag på åtgärder som man kan göra för att komma vidare med ärendet. Det, kan, det är nästan alltid kopplat mot lojaliteter, det vill säga personer i utredningen har valt av olika anledningar att inte berätta vad de vet. Men också forensiska spår, att... Med framtida teknik och programvaror och metoder så kan vi kanske hitta DNA på det här brottsvapnet. Fast man hittar hitta det nu. Man kan låsa upp den här mobiltelefonen som är krypterad. Det kan vi inte nu men vi kanske kan det om ett halvår eller om ett år eller om två år. När någon blir skjuten så lämnar ju det såklart spår efter sig i form av kulor och hylsor. Men samtidigt så kan ju gärningspersonen också hålla en viss distans till brottsoffret. Mm. Då lämnar man inga DNA-spår som ju ofta sker när mordvapnet är en kniv. Det är ju ett av de vanligaste mordvapnen. Och så finns det också andra faktorer som kan påverka bevisläget enligt Anders Eriksson. Det sker ju i tätbebyggda områden, vilket ju är en fördel med tanke på att då finns, ju, då finns det ju potentiellt fler vittnen, men det sker ju ofta vid undanbyggda platser. Det är snabba förlopp, också svårt med de här traditionella. Exempelvis basstationstunnel eller telefonlister för ofta så att säga, har både offer och tänkbara misstänkta geografiska kopplingar till platsen där brottet har skett. Säga, de, de bor i området. Om du nu är i biskopsgården eller Tynnered eller Norröstra Göteborg liksom, så, så man kan man inte dra så mycket slutsatser av, av det. Både Tina Fränstad som vi hörde tidigare och Anders Eriksson är inne på det här med förändrade lojaliteter. Att man med tiden kanske inte längre vill skydda en person och är beredd att berätta för polisen vad man vet om ett mord eller något annat brott också för den delen. Men för att nå ett genombrott i en utredning så att det faktiskt leder ända vägen till domstol, till åtal, då handlar det om teknik. Forensisk bevisning, forensisk bevisning, forensisk bevisning. Ungefär så. En utredning enligt mig kan ju absolut komma vidare via förändrade lojaliteter. Det kan ju ta utredningen vidare ett eller möjligtvis ett par steg till generellt sett. Men det har ju inte den tyngden och den digniteten som en forensisk bevisning har, beroende på vad det är för, såklart för forensisk bevisning, men, men det är våra framgångsfaktor helt enkelt förändra teknik möjligheter med nya metoder exempelvis släktforskning ja och möjligheter att utvinna DNA och undersöka ja, undersöka om helt enkelt men bakom all den här statistiken och all prat om forensisk teknik eller olika taktiker och olika typer av fall- så finns det ju ett människöde- och anhöriga som ska fortsätta att leva. Jätteglad person. Alltså han älskade att vara glad. Han var aldrig ledsen. Nästan aldrig. Han var alltid glad. Marita, Malis mamma igen. Han var- väldigt, väldigt, väldigt lojal- och omtänksam- mot sina liksom, vänner och familj och så- han var givmild, han skulle ge bort sina sista pengar. Han såg verkligen människor. Du vet, på hans begravning kom det ju typ 700 personer. Och 700 personer på en begravning av en 19-åring är helt sjukt. Och förutom 700 personer så var också Ken Ring där. Och spelade låten Själen av en vän på begravningen. Hej min gamla vän, det var ett tag sedan vi pratade. Vi brukar snacka varje dag, jag svar jag saknade. Sitter här i studion och försöker göra låtar. Men allt för ofta så slutar de i tårar. Jag vet att jag lovar att alltid köra på. Men ibland... Alltså allt från typ A-lagarna i Farsta till barn, till gamla människor. Människor eh, från alla religioner, alla olika kulturer och husfärger- Alltså det var verkligen exakt så som han var som människa Och den var jätte jättefin. Var den faktiskt Samtidigt också det värsta typ jag har gjort i mitt liv Så var den också fin Du har lyssnat på Petri Krim om mordet på Mali och de nya kalla fallen. Reporter var Loa Nyqvist sköld producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på Petri Krim, eller på 073 461 2915. Vi finns också på Signal. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin.